Tervetuloa taas kuuntelemaan Katti-radiota, esteksi Kiisuraatio. Meiltä on täällä studiossa nyt tämä vakioihmiset, eli Krista, moikka! Ja mä olen Helena Paavonsalo, kaikkien kissojen äiti. <tos> tai mummi, miten vaan. Mutta me saatiin ulkomailta taas vieraita. Ulkomailla. Ulkomailta. ihan tuli vieraita, eli peräti Suomesta asti. Kisu ryn edustajia. Täällä on Jari Viitala ja Sari Heikkilä. Kerrotteko vähän itsestänne ja mitä te touhuatte, lähinnä nyt tämän kisun puitteissa ja mikä, mikä tämä kisu on? Kerroksesi eri. Joo, noin viitala Jari ja tuolta Hämeenkyröstä ja sitten noin Kissankulman ensi koti on semmonen, mikä on, missä toimin yhdessä vaimoni kanssa. Me otamme vastaan kisulle kissoja pääsääntöisesti ja niistä sitten jaetaan niitä muihin ensikoteihin sitten meidän toimintaan pääsääntöisesti sellaista, että otetaan niinku vastaan isoja populaatioita. Onko niitä Suomessa paljon? Mm, liian paljon. Liian paljon niin, niin on se kertoo kaiken. Ja niinku täälläkin se on ihan toivoton tilanne. Toivoton tilanne, mutta teillä oli siis iso talo? Joo, meillä on siis yksi. Meillä on kaksi taloa. Pihapiirissä on niin sanotusti oma talo, missä asutaan ja sitten meillä on tämmöinen vanha talo, mihin on jäänyt käyttämättömäksi ja se tässä muutama vuosi sitten jäi käyttämättömäksi ja silloin sitten se... Silloin sinne sitten otettiin ensin muutama ja nyt niitä on siellä sitten. Montako teillä on nyt, muistutko? No, tällä hetkellä taitaa olla... 35 suurin piirtein, noin. Tänään on taas tulossa, vaikka me ollaan täällä, niin tänään ja, on tulossa ja... lisää tämmöistä. Niin te organisoitte tossa <laughs> niin, kyllä, niin. joo, joo, Ne on kaikki eri tietysti. Joo, tällä hetkellä nyt sattuu olemaan pentuja aika paljon, että niitä on, nyt, niitä on tullut nyt tänä, tänä vuonna enempi kuin normaalisti. Mua sanoit, sanoit että se on teidän ihan siis talo, jossa asutte myös. Että... Miten te olette järjestänyt tilat kissoille ja näin? Mm, joo, siis se on eri talo. Meillä on kaksi ah, taloa. Aivan, eli siis kissat on, on joo, eri talossa. Aha, okay. Sitä pitää lämmittääkin sitten tietysti sitä taloa. Kyllä joo, se on, siis talvin aikana se on aika lailla tietysti toi, tuota, kallista, kun sen joutuu lämmittämään. Niin, niin tietysti joo. joo. Mutta se olisi muuten siinä tyhjillään, niin se on nyt sitten... Hyvässä nyt käytössä. Onpa hyvässä käytössä <hah> todellakin. Todella se on varmaan myös ihan kätevät että se on niin lähellä, ei tarvitse sitten lähteä hirveän pitkälle hoitamaan niitä kissoja Joo, se on just se, että niillä on niin kuin siinä kuitenkin oma rauha ja, sitten, niin kuin, ja niitä pystyy sinne ottaa, ottaa sitten just tosiaan isoja määriä kerralla, kun ne on siinä erillisessä omassa tilassa. Mm. Ja niillä on siinä, siinä on useampi huone, niin on eristysmahdollisuuksia hyvin, että saadaan sitten sisääntuluvat, sisääntuluvat kissat saadaan sitten eristettyä ja Joo, joo. Sitten siitä jaettua ne sitten niihin muihin huoneisiin ja sitten taas siitä sitten ja lähtevät eteenpäin. Sitten. Oletko sitten hyvin saanut niille koteja? Mm, kyllä meillä suht hyvin kun meiltä nyt pääsääntöisesti ei lähde omaan kotiin, vaan meiltä lähtee toiseen ensikotiin kotiin, mikä joo, ensin ja sen sitten ja sitten sieltä se koti utetaan. pääsääntöisesti. Kyllähän meiltä lähtee omiinkin koteihin, mutta Sanotaan, että suurin osa on silleen, että ne menee vielä jonkun ensikorin kautta. Miten ne? Onko se hyvin sopeutunut? Kyllä, sopeutuvat todella hyvin. että Kun pihalta tulee kissa, niin se ei kovinkaan montaa päivää mene siihen, kun se sopeutuu siihen, että se on siellä, ensinnäkin siellä sisällä. Mm. Eli se on meillä ensinnäkin sellaisessa tilassa, mikä on niin pesuhuone, vanha pesuhuonesaunatila. Eli sinne tulee pääsääntöisesti ulkoa tulevat kissat. Mm, mm. Eli siellä on sitten, ja sitten ne siitä lähdetään pikkuhiljaa totuttaan toisiinsa, kun mm. ensin eristetty, se kaksi viikkoa eristetään. Siitä. Niin ei ettei ne taudit. Joo, kyllä. Taudit, ja, joo. Lääkitään, ja lääkitään siinä. Ja... Onko teillä itsellä koulutus tähän eläinten hoitamiseen? Mm, ei, ole, ei ole minkäännäköistä koulutusta, joo. tätä tähän ihan niin kuin, lähtenyt vaan. Te vaan osaatte. Niin, se on pikkuhiljaa. Joo, siis no tota itse asiassa kyllä niinku ihan pienestä asti kissojen kanssa ollut, että mm -hmm. niitä on tullut kesytettyä ja muuta. Mm -hmm. mm -hmm. se pistää kanssa? <laughs> mä, en, mä en pistä, että sitten tota, noin vaimolla asti siihen enemmän, että se, se tekee sitten nämä hommat. Joo, joo. Oletteko te joutuneet jotain erityisjärjestelyä rakentamaan sinne kissojen taloon? Oletteko te joutuneet remontoimaan sitä ne heidän tarpeilleen sopivaksi tai muuta? Mm, kyllähän sitä on silleen, että on sinne tehty niinku verkko-ovia, niinku, kun väliovi, äh, väliovia on niinku muutettu silleen, että ne on verkko-ovia, että niissä ilma kiertää. Ja, niin, juuri. niin tietysti joo. Ja. Ja ruokaa menee? Ruokaa menee joo, että sitä, sit, sitä menee kyllä ihan todella paljon. Saako tuota KISU ry sitten lahjoituksena näitä? Aika hyvin saa kyllä, että meillä on pääsääntöisesti ollut tämmöisiä ruokakeräyksiä tässä ollut ja nyt on ensimmäinen päivä kymmenettä on seuraava se ruokakeräys, niistä tulee todella hyvin, että lahjoittajat mm -hmm. lahjoittaa kyllä. Onko siellä jossakin Kauppakeskuksissa tai semmoisissa? Joo, kyllä meillä on ollut ihan sitimarkettien noin semmoinen kampanja. Niin se on yhteiskampanja Pesu Ryn kanssa. Joo, eli sinne voi ostaa ruokaa. Ja... Joo, se on ihan silleen, että siinä, se on siinä City ovella se, ovella se keräyspiste ja siellä on sitten niin City Marketissa on hyviä tarjouksia. Että Joo, joo, Ja ihmiset sitten ostavat ja lahjoittavat. Kyllä, todella. Tämä on hirveän hyvä idea muuten. On, on. Olisi niin kuin, en tiedä menestyisikö ihan täällä Tallinnassa voi olla. Niin ei välttämättä. Stokkalla. No siellä ehkä, hmm. ehkä käy ehkä paremmin ihmisiä. Niin, nimenomaan niin joo, joo, joo. Joo, mutta tuolla se on kyllä hyvin, tuolla meillä päin on kyllä toiminut, että siinä on, on saatu aika pitkälti. Meillä meni varmaan suurin piirtein noin meidänkin niin Ensikotikissat söi useamman kuukauden niitä viime vuonna, Aha, mm. niin kuin... ja syövät ja, hyvin. Joo kyllä, joo, kyllä. Ja sitten tota, no, kuivamuonahan meille tulee kyllä lahjoituksena hyvin, että se, niin kuin, nämä toimittajat lahjoittaa sitä. Että... Aa, joo, joo. Todella hienoa. Jo. Tosi hieno homma, tosi hieno homma. Miten sitten KISU itsessään, niin kuinka suuri järjestö se on ja kuinka laajalla se sitten toimii? Sehän on siellä Pirkanmaa-alueella. Pääsääntöisesti Pirkanmaalla toimii myös sitten, tota, on Helsingissä on muutama ensikoti, Turussa, Jö. Porissa. Pohjanmaallakin oli, on yksi ja, että, ja sitten Jyväskylässä on yksi ja. Että kyllä niin kuin aika laajalla alueella, ja. mutta pääsääntöisesti niin se päätoiminta on Pirkanmaalla. Joo, mm -hmm. te olette kaikki vapaaehtoisia, jotka toimitte siinä. Kyllä, joo, siis Kisu, Kisu ry toimii pelkästään vapaaehtois. Joo, joo, ei ole yhtään palkattua henkilöä eikä... Mut aikaa riittää niin. sitten kuitenkin, että on ollut sitä muutakin tekemistä. Kyllä. <laughs> Tietysti, mutta Mut hienoa työtä. Hienoa työtä. No Jossakin kerrottisit lyhyesti Niin, eli mä oon Heikkilänsari ja tota, mä oon myöskin tämmönen vastaanotto ensikoti, mutta hyvin paljon pienimuotoisemmin, koska mulla ei ole omaa taloa, niinkun kahta taloa. Ja, niin toiseen laittaa kissoja, että mulla on kesäisin ulkorakennuksessa on semmoinen mahdollisuus, että sinne mahtuu, mahtuu kissoja, mutta tota, eihän ne tietenkään talvella siellä voi olla, niin, koska nii. se on ihan lämmittämätön, niin kuin vanha systeemi, Mutta mulla on sitten, mä asun Aika isossa omakotitalossa mulla on keskikerros on omille kissoille, mä voin omien kissojen sekaan ottaa muita, Joo, ne ei jo. siedä. Niin tota, yläkerrassa on huone, joka on jaettu kahtia. Mä oon rakentanut sinne hienon verkkoseinämän. Joo. Niin mä saan toiselle puolelle sitten eri porukkaa ja sitten toiselle puolelle toisen porukan. Ja. Niin tota, siellä on nyt... Nyt mulla on aika paljon kissoja ollut tässä ihan lähiaikoina. Että nyt on varmaan joku viitisen toista okay. vierasta kissaa, mutta kun mulla on omiakin noin kymmenkunta, niin, oho, oho, niin, oho. <laughs> niin tota, siellä <laughs> talossa on kissoja aika paljon. Niitä oli yli 30 tuossa vähän aikaa sitten, Ai, mutta ei, ei. mä oon kanssa saanut muutaman eteenpäin, että muuta menee ehkä enemmän suoraan omiin koteihin kun sitten taas heiltä menee ensi kotien ensi kautta. Sulla on kissan kissankehräyksentalo. talo. <lacht> joo, Siitähän hän saa kirjan, Tuo hyvä kirjan nimi oli kissankehräyksentalo, <lacht> <nimi olisi> kissan <lacht> <lacht> mitä talo. Hyvin sopiva, kun mulla on nyt ollut semmoista tai on edelleenkin kolme semmoista neljäkuukautista pentua. Mä hellyin ja otin ne sitten sinne omien sekaan silleen, että omat on ulkotarhassa päivät ja sitten ne pyöri siinä Mun kanssa ja sitten ne nukkuu makuhuoneessa mun kanssa, niin ne kehrää kaikki kolme siinä mun rinnuksilla hirmuinen kehräys kuuluu, niin se, on, se on harvinaista herkkua, kun mulla on yleensä semmoisia arkoja aikuisia. Jaa, jaa. Tota, nyt sitten on vähän pentuja välillä. Niin se on Miten tuossa semmosia... käy Ei tule <laughs> luku kasvamaan, ei, ei pysty vaikka ne on niin ihania. Mutta Kyllä niistä täytyy malttaa nyt vaan luopua. Jaa. Mm. Se tuntuu varmaan haikealta kuitenkin. Joo, joidenkin kissojen kohdalla se on tosi, tosi haikeata, mutta toiset ei tee ihan niin suurta vaikutusta. Kyllä, Joo, me mutta... tiedän jo, että se on joku semmoinen ihme joka tulee. Se on ja joku Tietää, tää on nyt se Joo. Tää on Joo. juttu. Ja, Joo. ja voi syntyä sellainen suurikin rakkaussuhde. Niin. Että Joo. Se leiskauttaa oikein todella. Joo. Mä luulen, että se on sama kuin ihmisilläkin, että joidenkin kanssa kemiat vaan kohtaa niin niin ihmiselläkin. Joo, ja mä oon huomannut, että ne tavallisimman näköiset on sitten, jolla on se joku se semmoinen persoonallisuus. Että vaikka se olisi kuinka valkoiset pitkät karvat ja se olisi muuten hieno, niin jos ei se ole sitä jotain, mikä mm. suhun mm. osuu. Mm. Mm. Joo. Niin voi olla semmoinen tavallinen valkoinen ja se on aivan ihana persoonan. Niin Joo. Siinä on sitä joo. jotain. Hmm. Miten oot sitten, jos sä sanoit, että sä lähtee, tai sulta lähtee suoraan omiin että niin Ootko sitten yhteyksissä heihin, uusiin omistajiin säännöllisesti? No ei säännöllisesti, mutta silloin tällöin. Ja. Jotkut ottaa yhteyttä. Ja totta kai, kun ne lähtee multa, niin mä jonkun ajan päästä kyselen, että mitä ja. kuuluu. Ja mielelläni jos lähtee pentuja, niin mä haluan nähdä, että minkä näköisiä niistä tulee. Niin, Isonassa on niin. tosi mielenkiintoista. Mutta tota, joo, kyllä. Ollaan yhteyksissä. Jaa, Joo. Se on tässä Teillä oli aika tarkat, mä näitä teidän kysymyksiä, mitä te teette tälle, joka ottaa kissan. Kissa, niin se ulotaan tarkkaan tietysti, että, että tämmönen tietää, mihin ryhtyy. Joo, ja Miten se on ei... helppo sitten sanoa kissanottajalle, että, että katoppa sieltä ne kysymykset. Niin, niin Vähän niin kuin mietit, että mitä niihin vastaisit, niin sellaisia sitten kysytään siinä kissan Jaa. hakutilanteessa. Mm -hmm. Joo, ne oli aika kattavia ne kysymykset. Oli, sulla oli Helena, niin siinä pitäisikö vähän tarkemminkin kertoa niistä? Ne oli musta tosi hyviä. Kun mä nyt sen niin, Se on siellä pankkaan. jossain kissakirjojen mm -hmm. olla. Kissakirja on niin kauheasti. Ihan niitä on kertynyt <laughs> kertynyt milloin kissakirjasto täällä. <laughs> Eli hän kysytte tietysti sitten, että mikä ikäinen tämä ihminen on ja ketä kuuluu perheeseen ja minkälaisessa asunnossa eletään. Ja miksi haluat kissan? Se on myös yksi no, minun mielestä se on, se on mun mielestä se tärkein kysymys. tärkein kysymys. kysymys. Niin. Että onko se on niin ihana, tämmöinen pentu on niin ihana lapsille leikkikaveriksi. Niin, Sehän se, että, on niin kuin ihan viimeistä. Mutta mulla on ollut aina kissa. Niin. No, eihän se nyt sitä tarkoita, että, että nyt haluaa välttämättä ottaa kissan. Niin. niin, niin. Et Mä ainakin sanoisin, että koska mä rakastan kissoja ja sen takia mä haluan kissoa. Niin minäkin. Niin, niin, niin. <laughs> niin no. täytyy miettiä sitä omaa elämäntilannetta tietysti, että sehän voi muuttua. Mm. Ja, et, koskaan hän ei tietenkään voi tietää, mutta kuitenkin, että täytyy miettiä sitä, että mikä mun elämäntilanteeni nyt on. Että sopiiko tähän, niin. tähän niin. tilanteeseen kissa. Ja varsinkin sitten, jos on ennestään ja varsinkin jos on jo kotona kissoja, niin siitä täytyy tietää kyllä. Mm -hmm. Se ei ole ihan helppoa, se kotouttaminen, niin, niin. Mutta, mutta kyllä se on onnistunut. Tulemme siitä puhumaan vielä jossakin mm -hmm, ohjelmassa yeah. tässä syksyn mittaan. Ja, ja tosiaan, kun niin kuin sanotaan, että yhden joen muutaman päivän perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä, miten se lauma sitten käyttää, että ei todellakaan voi. Mm -hmm. Et mulla on nyt justiin tuore kokemus siitä, että kyllä siihen pikkusen aikaa menee, yeah, ennen kuin mm -hmm. kun ne hakee sitä, että kuka on johtaja. Ja kaikki tämmöset niin hommat. Mm. Miten ne kissojen kemiat kohtaa, että joskus ne vaan ei, ei kohtaa sitä ei, ei voi tietää etukäteen? Ei, ei voi tietää etukäteen. Niin. Välttämättä ne ei kerta kaikkiaan ei sopeudu. Niin. Mutta tuota, ja sitten myöskin se, että miten, miten nämä eläinlääkärikustannukset, koska niitä saattaa tulla. Mm -hmm, saattaa mm -hmm. olla, että pääsee hyvinkin vähällä, mutta niitä voi tulla. Täytyy varautua siihen, että mulla täytyy olla sitten rahaa mm. hoitaa ne. Joo. Ja sitten myöskin tämä, jos sä lähdet lomalle, matkoille, niin mihin sitten kissat? Mitä, mitä sitten tehdään? Mm -hmm. niin. Pitäisi ja. olla joku, joku, joka käy tai joku, joka ottaa sitten hoitaakseen. Joo. Ja sitten myöskin se, tämä viimeinen kysymys teillä oli, että mikä olisi sellainen tilanne, jossa luopuisit kissasta ja, ja miten silloin toimisit? Että voihan olla, että elämäntilanne muuttuu niin, että sitä kissaa ei yksinkertaisesti voi pitää mm -hmm. enää, vaikka mm -hmm. kuin haluaiskin Joo. Että minkälaisessa tilanteessa sitten tulisi eteen se, että jos mä joudunkin siitä luopumaan. Niin. Joo. Ja mä oon kysynyt ihan näiltä nuorilta pariskunnilta tämmösen ikävän kysymyksen, että mitä jos te eroatte? Joo, joo, joo, joo. Että Kyllä. mitä sitten, tapahtu, mitä sitten tapahtuu. Että sitten tapahtuu. Niin, niin. Että se on, ei se ole mikään pikkujuttu niin. ottaa kissaa. Niin, 15 vuotta. 15 saattaa elää mm. kauemminkin, niin, niin sinne täytyy miettiä kyllä, että miten mä olen 15 vuoden kuluttaa. Mm -hmm. Niin. Ja varsinkin jos on vanhempi ihminen, niin täytyy kyllä miettiä, että ei se pentu taida olla se oikea ratkaisu. Ei välttämättä. Ei, jos niin. ei ole sitten jotain kotaa lapsia tai muutamia sitten. Mutta niin, niin. Ei välttämättä. No niin, kuten tavallista, niin voitaisiin kuunnella musiikkia taas tähän väliin. Vieraat on valinneet meille musiikit, kuten aina, ja ensimmäinen kappale olisi Disturbed-nimisen yhtyeen Sound of Silence. Hello, darkness, my I've come to talk with you the visions It seems while I was leaving Jokun aikana nyt sitten porukka vähän studiossa, me ollaan Helenan kanssa edelleen täällä, mutta vieraat vaihtoi toisin, tuolla isompi, isompi porukka Kisu Ja jäseniä, niin. jäseniä täällä vierailemassa meillä. Ja tuli yksi kissakin täällä <laughs> kahvilan puolelta, tuli Lövi. Lövi tuli tänne meidän kanssa. Eli nyt meillä on vieraana täällä Pia Virola, ja Niina Koivuniemi sitten itse kertoa itsestänne, mitä te teette siellä kisussa, mikä on teidän roolinne. Selvä. Mutta tervetuloa nyt kuitenkin. Kiitos. Aloita vaikka Piia. No kisussa minun rooli on sellainen, että minä olen kyllä hallituksessa. Mutta ehkä isompi rooli on kuitenkin se, että meillä on iso ensikoti, missä meillä on paljon kissoja. Joo, siitä me johdin puhuttiinkin tuossa sun miehen kanssa. Se niin ainakin työllistää enemmän ja sitten me tehdään paljon myös sitä, meille tulee ulko kissoja eli me loukutetaan ja haetaan ja kuletellaan, että tämä kissapuoli niin on se, mikä selvästi syö enempi aikaa. Mm. Mutta sitten päivätyössä Joo. ennätät käydä no, niin lisää. pyritään ehtimään sinnekin <laughs> välillä, niin, niin. mutta siis kyllä tämä on vaan harrastus. Ei, ei työllistä millään tavalla. Ja, tai siis työllistää, mutta ei elätä. Niin, hyvä harrastus. Ja se olet eläinsuojeluneuvoja? neuvoja. Joo, mä oon nyt käynyt kurssin tässä viime kevät-talvella ja kesällä aloittelin sitten, toimin siinä Hämenkyrön ja Ikaalisten Parkanon ja Miharven, suunnalla. Minkälaista se, se työ on? No se on semmoista että nämä on siis eläin, Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton eli seyn alla mm -hmm. toimin ja heidän sääntöjensä mukaan ja heidän siellä nettisivuilta esimerkiksi löytyy meidän yhteystiedot aina semmoiselle neuvojalle joka toimii niin kuin avun lähinnä ja sille neuvojalle sitten saa soittaa kuka tahansa tai laittaa tekstiviestiä tai sähköpostia ihan sitten, jos on jotakin eläimiä koskevaa, mieltä askarruttavaa asiaa, niin millaisia asioita ne on yleensä, mistä ihmiset ottaa yhteyttä? No, mulle on pääasiassa kissa-asiaa, koska minut varmaan tiedetään jo kylällä muutenkin hulluna kissanaisena, tämä sitten myöskin, ihmiset osaa kysyä multa lähinnä sitä. Tulee jonkun verran luonnonvarasia koskevia kysymyksiä. Mulle on niitä tullut aika vähän, mutta sitten ihan nämä peruskissat ja koirat ja tämmöiset niin, niin sanotusti lemmikkieläimet. Niitä koskevia kysymyksiä. Mitään tuotantoeläimiä koskevaa minä en koe mm -hmm. pystyväni neuvomaan ketään no. niissä asioissa, että lähinnä lemmikkiasioita. Mutta mm -hmm. ihan kissat, koirat on niinku suurin Ryhmä. Joo. Sanoit, että olet käynyt kurssin sitä varten. Niin Joo. Millainen kurssi ja kuka sellaista järjestää? Se on Seyn järjestämä koulutus, jossa ollaan, ollaan kaksi viikon loppua intensiivikurssilla ja sieltä kautta tulee okay. Joo. Miten sellaisille, itse haluaa vaikka sellaiselle kurssille osallistua? Niin... Sitten kannattaa seurata ihan niitä Seyn sivuja, nettisivuja. Siitä ilmoitellaan kyllä aina kun kurssi on alkamassa. Joo. Maksaako sellainen jotain? Joo, se on omakustanteinen. Tai jos, sitten jos kuulut johonkin yhdistykseen, joka haluaa kouluttaa sinut, niin mm. se on tietysti mahdollista, että paikallisyhdistykset sitten omista jäsenistään kouluttaa neuvojia. Mä on tullut ihan puskista. <laughs> ja. Mutta aina olet ollut kissa ihminen. Joo, kyllä. Joo, jo. Ja kun tuleehan se siinäkin, se kokemuksen myötä myöskin tulee sillä, tietoa. Että... Joo, sillä pystyy niin lähinnä neuvomaankin siinäkin asiassa, kun siitä nyt eniten tietää. Mm, mm. Ja kun on kokemusta siitä, niin kats katson, että pystyn jotakin auttamaan ehkä siinä. Mm, mm. Monta muuta eläintä on sitten semmoisia, että minunkin tarvitsee kysyä apua <laughs> ja muilta. Joo, kissat tietysti on niitten Niiden mm. kanssa on touhunut niin kauan, että siinä nyt väkisenkin kantokaan kautta oppii. Mm, mm, mm. Kertaisitte, Pilja, vielä Kisu ja jotain vähän faktoja meille, että kuinka laaja on se teidän toiminta ja näin, koska Joo. on perustettu ja muuta. toimii pääasiassa asiassa Pirkanmaalla tai Pirkanmaan alueella, Tampereen paikkana, mutta ensikoteja meiltä löytyy esimerkiksi Helsingistä, Turun seudulta, no siinä nyt ainakin isommat, mitä osaan mainita. Yeah, yeah. Ja sitten tuota, kisu on toiminut nyt viis viisi vuotta. Yeah. Ja esimerkiksi viime vuoden aikana kisulta lähti omiin koteihin kissoja semmoinen reilu 400. Että kissaliikenne on aika vilkasta siihen näin, että kuitenkin nuoria sinän sinällään pieni yhdistys olemassa, niin mm -hmm. Joo. niin tota, liikenne on hirveän vilkasta. Nyt tällä hetkellä sisällä on noin 150 kissaa. Joo. liikennettä ja, on, on. Ja huolella. tietenkin kun syksy on tulossa, niin sisäänpäin on painetta ikävän paljon. Joo, se on, valitettava. Valitettava on se aika paljon näitä kesäkissoja? E, joo, ja sitten lähinnä, siis mä sanoisin, että melkein nykyään niin suurin ongelma on se, että kun on vapaana kulkevia leikkaamattomia, Mm. tyttöjä, jotka sitten lisääntyy siellä pihalla ja ne pennut syntyy ulos. Ja sitä kautta lähinnä tulee sitä tarvetta meille. Ja Sitten meillä on Niina täällä studiossa. Ähm, sä et ilmeisesti Kisu ryyssä ole varsinaisesti toimijana, mutta... Toimijana en ole, että mä olen jäsenenä kyllä ollut varmaan, jos on viisi vuotta ollut, niin ehkä kolmisen vuotta, <tuh> voivan nelisenkin vuotta. Ja tota, olen itse kasvanut kissaperheessä, mm -hmm. ihan lapsesta saakka. Yeah. Meillä on aina ollut useampia kissoja ja niiden pentu ja sun muuta. Ja sitten omassa perheessäni on kaksi kissaa. Elämäntilanteen muuttuessa vuosi sitten jouduin jättämään lemmikit kotiin. Ja nyt mä asun semmoisessa, missä mulla ei ole omia lemmikkejä. Niin tota, sitten tuli niin tilauksesta Facebookissa. Piia pyysi viime vuonna joskus, vaikka koska se oli niin... Että tarvittaisi apua heidän ensikodissa ja sitten il ehdin ilmoittautumaan sinne, mm -hmm. että minä. Ja sitten siitä se lähti. Joo. Eli nyt teet vapaaehtoisia. Joo, toiteta. että kolme neljä kertaa viikossa käyn hoitamassa kissoja ja niistä on tullut ihan hirveän rakkaita. No varmasti, <laughs> niin. joo. Todella ja sitten te kävitte porukalle siellä Paljassaaren löytyä eläin kodissa kissoja, kissoja katselemassa. Joo, kun niitä ei paljon kotona näy. <lipi> niin, Sehän se. Tuota, kuultiin, että oli tämmöinen uusi avattu nyt tänne, niin tultiin sitten ihmettelemään ja vajaamaan kissoja siinä samalla. Kertokaa vähän, millainen paikka se oli. No, minun mielestä tosi hienon näköinen, siis tyylikäs, kaikin puolin toimiva. Parkka, että kissat näytti hyvin tyytyväisiltä elämäänsä ja, ja. Niin ja se näytti, että se on niinku rakennettu juuri kissoja varten. On, on, on, on. Että se oli mietitty niin hienosti <köhön> kaikki. Joo. Tosi hienoja ratkaisuja. Joo, se varmaan saatiin siitä niinku tämmöistä inspiraatioa sitten tuonne tuliaisiksi Suomeen. Mm. Mm. Se on tosi hieno. Mä oon itsekin käynyt siellä hakemassa Aksel meille, mutta silloin mulle ollut aikaa tutustua siihen paremmin. Paremmin, mutta mä tiedän, että se on ihan, ihan uusi, uusi ja siisti paikka. Ja se on mun käsittääkseni 24-7 avoinna. Näin. Ainakin silloin alkuun puhuttiin, että se tulisi olemaan, että siellä on eläinlääkärin paikalla. Ja, ja, se, miten paljon siellä oli nyt kissoja? Sisällä oli joku 198. Mm -hmm. Hirveä määrä. <köhön> Se on hirveä määrä, että niitä on justiin sieltä täältä Harjumaalta, kun löydettiin sieltä alleklepasta noin 200 kissa populaatio, niin sieltä varmaan on suurin osa nyt tullut sinne. Joo. nyt alkaa virossa olla se tilanne, että joka ikinen varjupaik on täys. Mm -hmm. Sama, sama paik juttu on Suomessakin, että kaikki toimijat valittaa ihan samaa, että kissoja tulee sisälle niin paljon, että siis ei riitä mitään se. Ei riitä se, enää mitkä. tilat niille. Jos muuten, muuten saisikin vielä avustuksia ja tämmöistä, mutta kun tilat rupeavat mm, mm, Joo, Suomessa ei ikävä kyllä hirveästi avustuksia tipu, että mm. nämä on kyllä hyvin omillaan toimivia kaikki yhdistykset. yhdistykset. Joo. Joo, joo. Tämä oli ainakin, mä en mene vannomaan, mutta mulla on se käsitys, että tämä Varjupaike, että, että kaupunki avustaisi sitä, Tallinnan kaupunki avustaisi sitä. Näin se on kyllä hieno joo. Se on tosi hienoa. Mä oikein hämmästyin, kun mä kuulin siitä, että miten se on mahdollista, että kuka on saanut. Se on kaupungin mukaan tämmöisen. Mutta. Ja se on kaupungille tai kunnalle loppuviimen aika pieni sijoitus siihen nähdä, että. Mm. Miten iso ongelma siitä tulee, jos asialla ei joku tee mm. Mm. Niin, se ehkä kaikkia sydäntä, mm. niin, kautta se asia, että, että, tota, että ei kissa kuulu Suomen luontoon ei. omillansa elämään. Mm. Tämä on varmaan aihe, josta ei koskaan voi puhua liikaa. Joo, tästä <laughs> tähän, aina, aina tähän palataan, Moni monikaan ihminen ei siis todellakaan tajua sitä, että, se, että kyllähän se siellä pärjää ja kyllähän se saa siellä ruokaa. Mutta ne saa myöskin taudit. Niin. Taudit lisääntyy ja sitten se, että kun ne populaatiot räjähtää, kun ne lisääntyy keskenään siellä, niin niitä, se, vaan, se luku multiploituu niin äkkiä, että sitä ei usko monikaan. Mm -hmm. Et jos on ensin kymmenen kissaa, jotka on leikkaamattomia, niin siinä on kahden vuoden päästä se sata. Niin No, varmasti, ihan varmasti, esim. No. kun on sisäisiä tosiaan vielä, joo. vielä ressukat, niin mm. siinä tulee näitä taudit on ja kaikki sairautta ja kaikkea joo, ja kissat joo. leviää sieltä ympäristöön ja joo. naapuruston kiusaksi ja joo. kaikkea, Et ei, ei niinku, Se olisi tosi pieni, pieni panostus, mikä näiden leikkaaminen esimerkiksi jokaiselta, joka nyt kissansa ulos päästää ulkoilemaan, niin... Se leikkauttaminen vaan olisi niin pieni panostus siihen, että nämä ei, ei tarvitsisi levitä ja niin. ei tarvittaisi meitä vapaaehtoisia ihan niin paljon. Mm, mm. Se on hienoa, että teitä on paljon kuitenkin. teitä vapaaehtoisia tekemässä. On meitä lukumääräisesti varmasti paljon, mutta kun tuntuu, että niin ei, riitä ei riitä millään. millään. Niin. niin. niin. niin. Elsikoteja tarvittaisi ihan kamalasti lisää, kissoja tulee koko ajan sisälle. Ja että niitä saataisiin eteenpäin omiin koteihin, niin ja. sitä ihmistä vaan tarvittaisiin kauheasti. Siksipä me siitä täällä kattiradiossakin puhumme, että niin. jos siellä on kuulijoista joku, joka nyt tuntee piston sydämessään ja kokee voivansa auttaa, niin kaikki apua on tervetullut. Kyllä. Joo, ja mä voin näin vapaaehtoisena sanoa, että, että jos tietää jonkun, jolla on tällaisia kissoja, joka niitä ottaa, niin mennä vaikka päiväksi viikosta auttaa sinne, mm -hmm. Mm -hmm. niin Joo. sekin on jo niin kuin varmaan... Kyllä, kaikki. Kädet, mm. kädet on niinku apu eteenpäin. Että... Niin se on ihan sama, sama että mitä, mitä pystyy tekemään, että kaikki eivät pysty, pysty ihan kaikkein, mutta sekin jo riittää, että käy siellä sivittämässä ja sylittämässä. Joo, ja Niitä tarvitaan Kyllä, niin. ihan mielettömästi. Että ne ulkoa tulleet sitten kesyyntys ihmisen kanssa Joo. olemaan. Kyllä. Niin se olisi yksi semmoinen. Siivoaminen on semmoinen loputon suo, että sinä on niin joo, ihan joo. koko ajan. Ja just, että jos yksi tekisi sen siivoamisen, niin toinen voisi sillä aikaa heliä vaiella. Ja, mm -hmm. ja pienikin apu, ei se tarvitse olla mikään niin kuin rahallisesti suuri. Ei summa. Mm -hmm. Näistähän se sitten kertyy. Kyllä, ja ruokaa apua. voi tuoda, lahjoittaa pussiin ruokaa tai muutaman tööllekin silloin tällöin. Niin Joo, kaikki joo. menee fleecepeittoja Ja fliispeittoja. Kaikki peittoja niin, ja petejä. petejä niitä, niin penee petejä ja mm. kaikkia tämmöisiä tarvitaan. Että. Kyllä. on just tuttava, joka virkkaa tämmösiä, niin kuin, mm. tavallaan makualustoja. Että hän vanhoista lakanoista tekee, tekee mm -hmm, toto, niin. kuteita ja joo. sitten niistä virkkaa. Ja hän on lahjoittanut niitä nyt sitten muistaakseni tuonne haapsaluun juuri läänemään varjupaikkaan. Mm. Näitä no, tämmöiselläkin avulla. se voi tehdä kotona, ei maksa paljon mitään, ei mitään. Ja lahjoittaa, niin se on jo suuri alku. Niin, niin Ja niitä rakastavia koteja. Niitä, niitä, tarvitaan, niitä tarvitaan kyllä. Koko Onneksi siinä on kuitenkin, ainakin minun mielestä, tapahtunut semmoista niin kun heräämistä tavallaan, että ihmiset kyllä hirveän usein ne jo ymmärtää sen, että ne kysyy näistä, yhdistyksistä kissaa, kun ne alkaa kissaa etsimään, niin kyllä ne onneksi tosi moni osaa sitten kääntyä myöskin eläinsuojelu yhdistysten puoleen ja kysyä sieltä mm -hmm, kodittomia. Mm. Kodittomia nimenomaan Joo. ja aivan turha minun mielestäni on niitä rotukissoja aina haalia, vaan että annettaisiin ensisijaisesti näille, hmm. joita, ja joita on jo olemassa niin kuin, hmm. Et hmm. ei hmm. tehdä sen takia, että tulee kissa. Ei, ei, ei, tehdä sen, hmm. takia, sen takia ollenkaan. Että tota, hmm. Mut onko se sitten tuota niin, että et yleensä haetaan aina sitä kissan kissanpentua? No kyllä se tietysti hirveän yleistä on, mutta onneksi on sitten niitäkin, jotka jo osaa niin kuin sen oman elämäntilanteensa miettiä niin, että heille ehkä sopiskin aikuinen kissa mm, paremmin. Mm. Ja jos omat kissat, joita, joita on jo ennestään esimerkiksi on aikuisia tai jopa senioreita, niin eihän niille se pentu ole missään nimessä niin kuin paras kaveri. Mm. Ei, ei suinkaan. Että kyllä, aika ja monta kertaa, jos ihminen tulee hakemaan meiltä tai kysyy kissan pentua, niin me ruvetaan sitten ihan mietitään yhdessä, että minkälainen Kissa sinne kissa oikeasti niin olisi hyvä sinne kotiin mm -hmm. ja sieltä kautta, että monta kertaa niille sitten onneksi niille aikuisillekin löytyy paikkaa. Niin, löytyy että ymmärtää sen, mikä niin, on se Niin, mm -hmm. se pentu ei välttämättä olekaan se kaikkein paras vaihtoehto. Ja kun ei se ole pentu ikuisesti, se, niin, ei. Niin, se on hirveän <köhön> nopeasti. on paljon semmoista, mitä ei niinku tule ajatelleeksi välttämättä, et siinä... Sen luonne ei näy välttämättä vielä ei, silloin ei, pienenä. Ettei tiedä yhtään, että tuleeko siitä semmonen sylikissa vai onko se mm, mieluummin mm. joku yksi eläjätyyppi. Mm, mm. Ja sitten se tietenkin, että jos sulla on aikuinen tai seniorikissa jo ennestään ja sitten sinne Penskan kaveriksi, niin se saattaakin stressaan tuossa sinun vanhempi siitä kissa ja, ja, mm. ja. Sitten se pentu turhautuu, kun toinen ei halua leikkiä sen kanssa ja sitten rupeaa kasvit ja sohvan nurkat saamaan kyytiä. Että mm -hmm. Se on aina vähän niin kuin kokonaisuuden summa. Ja mm -hmm. on, on tuossa edellä näistä teidän kysymyksistä joita te teette ennen kuin te annattekissa, että täytyy niin kuin, kartoittaa kartottaa se ihmiselämän tilanne ja, ja se että tajuaa mitä on tekemässä. Niin se ei ihan niin vaan. Ja kuullut semmoista että monet, jos vanhemmalla ihmisellä sano, sanotaan että sulle ei anneta sitten niin loukkaantua. Mm -hmm. ihmiset että pidät vaan niin vanhana enkö minä mukaan. Mutta se pitää ymmärtää. Toisaalta se on ehkä hyvä herätys mm -hmm. sitten sillä tavalla että että joku sen oikeasti niin kuin sanoo ääneen, että mm, mm. entäs sitten jos, jos käykin niin, että mm. joutuu sairaalaan tai mitä ikinä. Joo, Joo. mitä sitten? Niin, mitä että sitten? on se jatkopaikka. Kyllä, kyllä, se pitää miettiä. Se on kans monet luulee ehkä, että aikuinen kissa jotenkin tylsä tai näin, mutta esimerkiksi niin, no. esim. täällä kassilohvik-nurrissa on tuo pummikissa, joka on ihan aikuinenkin hirveän aktiivinen ja ja uteliaisia. Joo, joo. Todella mukava kissa kaikkea. Ja tää on tää myöskin taaksel, joka mulle tuli nyt, ettei hän vielä kauan ollutkaan. niin mä joskus mä rupeen kuulemaan, että mitä täällä tapahtuu, niin hän leikkii itsekseen, mm -hmm. hirveä hirveää menoa päällä, ihan kauhea kohtaus. Et kyllä ne ihan, ihan leikkisiäkin voivat vielä olla. Kyllä, hyvin Ja se riippuu siitä, että miten niitä aktivoi itse. Sekin, mm -hmm. totta kai. Että kun leikität sitä kissaa, niin kyllä sieltä aika monta kertaa löytyy sitten se leikkisäpuolikin, Mutta jos ei sen kanssa tee muuta, kun katselee sohvalla telkkaria, niin eihän mm -hmm. se sitten välttämättä ei. keksi ruveta yksinään leikkimään. Joo. Niin, Joo. Kun keksii sille touhua, niin mm -hmm. kyllä siitä on sitten molemmin puolista iloa. Meillä on tähän loppuun vielä tämmöinen erillinen pätkä. Helena on kesällänä ohottanut meille tällaisen mukavan pätkän. Kerrot sä itse tarkemmin. Joo, täällä oli käymässä tuolla pesalediassa tämmöinen Nana Linterno perheineen, miehensä ja kahden pojan kanssa. Ja he toivat sinne lahjoituksena tavaraa, mitä siellä oli ruokaa ja kaikkea tämmöistä. Ja mä nappasin heidät sitten sieltä mm -hmm. mukaan. Lähdetäänpä studiolle ja mä nauhoitin sitten pienen pätkän, pienen pätkän siitä, että miten, miten he kokevat. Varsinkin tämä Noel-poika, joka oli mukana. Hän Jaa. kertoo sitten, että mitä siellä oli tunnelmia siellä Jaa. pesa Se oli ihan, <köhö> ihan hauska juttu, että se kuunnellaan sitten tohon lopuksi. Yeah. Ja nyt kun tämä tulee ulos 8. päivän lokakuuta, tämä meidän ohjelma, niin silloin kissoista nimipäivää viettävät Pikkis ja pikku, että onnittelut näille kissoille. Onneksi alkaa. Joo, mutta meillä on nyt Kiso Ryn kanssa juttu, tuokin on oli hirvittävän hauskaa, että päästä käymään. Kiitos. Kiitos kutsusta. Toivotamme teille mukavaa. Reissua, tai Mukavaa loppureissua täällä Tallinnassa. Kiit kiitos, kiitos. Ja tosiaan vielä viimeinen kappale, jonka kuulemme tänään, on Nightwishin Sleeping Sun niminen biisi. Ja nyt palaillaan vielä sitten kesäisiin tunnelmiin tämän Nana Linternon ja Noel Poikansa haastattelun kanssa. Mm -hmm. Moikka moi! Moi moi! Moi moi! moi. Täällä on tämmöinen kesäinen kaunis päivä Tallinnassa ja mä sain vieraita tänne meidän studiolle. Tää on nauhoitettu sitten aikaisemmin, mutta tässä ihan välipalana voidaan nautiskella. Meillä on vieraita tosiaan täällä studiossa. On nyt Nana Linterno anteeksi. Nämä nimet menee vähän. Ja sulla on kaksi poikaakin mukana. Kyllä, Järvi. terve. Nimeet on? Niin mun, mun nimi on Noela. Mm. Ja sitten on Leon. Leon, mm. joo. Ja kahvilan puolella sitten kahvia nautti vielä sun miehesi. Kyllä. Hän oli. Ja, ah, otto otto poika. Joo. otto poika. <laughs> joo. Joo. Mikäs teidät sai tänne Tallinnaan lähtemään? Muuta kuin tietysti katsomaan kaunista kaupunkia. Annoppi pyysi kesäloman matkalle, mutta sitten ruvettiin miettimään sitä, että, että olisiko jotain mahdollisuus, miten voitaisiin auttaa kissoja. Mm. Kun ollaan tulossa ja löydettiin sitten toi kissatalo ja päätettiin tuoda tuliaisia sitten samalla kertaa. Mitä Tallinnan pesaleitja? Joo. Joo. Ja mistä, mistä sä löysit tän idean? Mä ihan löysin tuota netistä etsiskellessäni sen, että että kaivattaisiin, että saisi tuoda, tuoda tullessaan jotain asioita. Ja sit mä otin ihan yhteyttä sähköpostilla ja kysyin, että mitä, mitä oli sitten juuri nyt vailla Ja koitettiin tuoda sen mukaan. Joo, se olit Merin yhteydessä. Joo, jo. Joo, kyllä. Onks pojilla jotain asiaa? Mm, se aarealku oli tosi hyvä mitä? Mikä aarrear? No se mun karttiarrearkku. Ahaa. Sitä ei kissoida sit viety kuikenkaan. Ei, kisa, kissat sai vaan kissa ruokka. Kissat sai kissa ruokka. Niin. Joo. Ja te niin, toittekin aika mukaan. Mut se ei vai, sen mm. niin. sisään. Niin. Niin. Niin. Niin ja siinä on yksi pääkaal. Joo, joo. tatuointi. Se aika mukavasti tavaraa sinne. Sen verran mitä saatiin nyt Tallinnassa hankittua ja matkalaukussa kuljetettua, mutta vähän ruokia ja, ja tuota, matolääkkeitä. Joo. Niin ja Eteniolta. saatiin raja mummilta niitä niin, Toja ja niitä. yksi varaviltti. Joo. <hys> Joo se oli ihan oikein tosi hienoa, että kiitoksia vaan pesaleitian puolesta. Ja kiitoksia tietysti Kattiradion puolesta, että tulitte tänne meille kertomaan. Kiva, ki kiva vaan, jos on mitään, mitään hyötyä. Niin... Totta kai on totta, kai on, totta kai Aina nämä asiat, asiathan on, kun ne ollaan <laughs> lähellä sydäntä. Niin on. on myöskin hmm. kotona kissa. Meillä on myös kotona aurinko, ja odottelemaan, että Auringko. ne takaisin. Mistä kyllä. Hän on ihan kasvattaja, nimeltään on ihan aurinko. Joo. Onko se tyttö vai poika, poika. poika. Joo, myös on niinku ihan auringonverinen. Onko semmoinen punainen sitten? Vähän, vähän punerta, vähän. No punerta. Hän on puna, Niin siinä niinku on semmoista, niinku, vähän semmoista kiltosta. Ja. Teillä ei sitten aurinko laske koskaan? Vai meneekö yöllä mm -hmm. nukkumaan vähän peitoilla piiluilla? No joskus. Mm -hmm. Joskus on aurinkolasko. Mm -hmm. joskus, niin. Ja teillä on myös Meil... ollut toinen kissa? Meil, joo, meillä on ollut itse asiassa aika paljon kissaa koko mun elämän ajan. Meillä on ollut mm -hmm. kissa ja koko on... lasten elämän ajan meillä on myös ollut kissa. Ja... Meillä on mut mutta mut se on nyt kaun. Joo. Mm, mm. Oliko teillä tarkoitus tottaa vielä? No meil, nyt on, ollaan vielä sydänsurusia <köhön> tästä <köhön> niinku <köhön> viimeisimmästä menetyksestä, mutta tota, mahdollisesti auringolla, kun aurinko ei oikeastaan ole ollut ainoa koskaan aikaisemmin. Mm -hmm. että, että luultavasti jossain vaiheessa sitten, kun, kun pystymme siihen, niin ihan kaveri. Nyt on neljä Neljä vuotta, ne vielä nuori. Todella nuorekissa vielä. Joo, joo. Mm. joo, joo. Oliks sulla? S sinne Tollinnaan, missä me nyt ollaan, niin täällä on ollut aika kivaa. Onko ollut kivaa? Oliko muutakin kivaa kuin vain toi kissatalo? <sus> ähm, no joo. No mitäs muut? <sus> Loivalki oli aika kivaa. Mm -hmm. Me Miettii sieltä ne oreorkut ja liona. No, se on se, että oli pussi, missä oli tikkaa, missä oli tikkaa, missä oli tikkaa, niin, tikkaa. Mm. ja tikkaa sukkaa ja soittaa tikkaa. No missä nyt ollaan? Ähm, täällä kissakohvilassa. Mm -hmm. Te ette, ette ole ennen käynytkään kahvilassa. täällä? Ei. Ettekä Suomessa? Eikö olette käynyt Suomessa? Ei, ei olla Suomessa, ollaan kävelty se. ohi itse, kun se on aika lähellä meidän kotia, mutta on nähnyt ikkunasta. Mutta se on hyvin täys yleensä, ei ole niin on jo pienempi, on. jos jos Jossain kahvilassa oli silleen, että siinä ikkunalla oli, oliko se tota pupu vai? Mikä se on? Suomi ja Se on yhdessä. Joo. Kohdassa, pupu. Aha, <laughs> joo, joo. No siellä on kissoja Helsingissä ja on Tampereella Suomessa. Ja täällä Tallinnassa on tietysti sitten mm. tämä kassi kovin nurri, missä meidän studio sijaitsee. Mm. Niin, sulla oli vielä. Ne kissat oli myös tosi syöpöjiä. Niin. Mm. Kaik, eikö kaikki kissat muuten ole söppiä? On. Tuolla oli erilaisia, tuolla että joku murisi mm. Tai ei murris, mutta piti sellaista mm. ihmeellistä Kaikella oli omat persoonalliset oma. äänensä. Mm. Persoonallinen ulkonäkö. Ja kaikki kaipaavat kotia. Joku taas, joku taas koko ajan vaan aivasteli. Oh niin, joo. sillä tais olla mm. vähän nuhaa. Mm. Mm. Mitä te nyt teette, sitten, kun lähdette tästä studiolta? No... Sitä, mikä se oli? Lounaspaikka niin. varmaan nyt ensimmäisenä ja sitten energian oivalluskeskus. niin, Ai niin se on tietysti se. On se Totta kai joo, joo. joo. en oo käynyt siellä enkä käy. Ja <lacht> myös me ollaan luettu niin kuin tästä Tallinnasta kirjaa Ahaa. just ennen kuin me lähdettiin tänne. Niin se pitää mm. tehdäkin, et etukäteen mm. tutustua aina paikkaan mihin on menossa ja täällähän on erittäin paljon mielenkiintoisia mm. asioita. Tiedättekö te kaikkia kummitusjuttuja, mm. mitä täällä on mm. kuukaa valtavasti kummituksia vanhaiskaupungissa? Mä kerron teille sitten, kunhan pistetään tämä juttu nyt, ei kattireidissä uskallu puhua. Kummitukset, kissat voi pelätä. Pelkäyttekö te? Kum? Ei, Ei ole. Ei puhuta nyt, ettei Ei. nuo kissat vaan kuule, koska ne et, saattaa pehää. Me tykätään pahiksista. Ahaa, joo. <laughs> mä <haluan> on. Aikuisena. <laughs> oon aikuisena, oon Niin, tietysti, joo. Mulla on monta ammattia, mitä mä haluaisin olla aikuisena. Niin. Hm. Viittyykö nyt mitenkään eläimiin? Ähm, no... Mä aikuisena syän eläimiin. Ehkä mä nytte tota... Mä keksin jonkun eläinammatin. Mm. Tiedätkö kun mullakin on semmoinen eläinammatti nyt, vaikka menoin nää töissä. Mä niin. niin olen täällä kahvilassa kissamummi. Mä tulee vähän tänne mm. auttelemaan ja sitten mä pidän noita kissoja hyvänä. Sitten mä käyn siellä Pesaleitian kissatalolla myöskin. Niin kissa Joo. Ja Se on erittäin tärkeää. Mä mm. ja Jokku kissa, yksi kissa, se ja on Niin. Mutta tämmöinen tarina oli tämä pikkutainen. Todella paljon kiitoksia. Täällä tarvitaan kiitos. kyllä apua. Ihan jatkuvasti ja ihan mitä tahansa. Ruokaa kiitos. ja lääkkeitäkin tietysti, jos semmoisia löytyy. Proteapyyhkeet, kaikki semmoista. <tuhun> Täytyy tulla uudemmankin kerran, kun tuukaan, olemme täällä. Niin <tuhun> ja kahvilaa <tuhun> sitten myöskin. Mutta kiitos. kiitoksia teille Nanan, pojat ja Otto. Kiitos. Noniin. 如果是